Не смійся, раніше я тобі була не потрібна, бо одні люди до свята, а інші до біди. Я не сміюся. Все залежить від ока, коли воно побачить. Можна дивитися і не побачити ніколи. Що з мого бачення, коли я їду в цій машині? Нащо воно мені на тридцять хвилин? Нічого без причини не буває. Ти хочеш сказати, що мені з ним легше чи важче? Я мовчу Але якщо зворохобила все, то не мовчи Я не готовий до смерті, я ще не можу умерти Тут твоя помилка Людина має бути готова до смерті завжди У тому той мудрість Страшна мудрість Нічого страшного Коли до неї готуєшся, то живеш зовсім по-інакшому у тебе гарні руки, я ніколи не звертав уваги. Ну, спасибі хоч за це. І взагалі ти гарна жінка. Це ти мене так утішаєш? Хто кого має втішати? Це теж невідомо. Чого ж ти мовчала? Щоб поповнити їхні ряди? Ти не зрядів. Тоді б зразу стала в ряд. Боже, яке це має значення, у нас було б усе по-іншому. У нас було б тільки так, як є, варіантів немає. Все лише варіанти, це тільки так здається. Ти говориш, як сільська вчителька, без сумніву, бо я і є сільська вчителька. Ні, то була інша. Ти бачив такого козла, його везуть, можна сказати, в останній путь, а він скотина спить, во нерви. Не збирався розплющувати очей. Скажуть, коли треба буде. Жаль, у нас нічого не було. Вона хотіла було сказати про того чоловіка, але не змогла. Це у багатьох не буває головного, бо якби сталося, то не мало б ніякої ваги. Я не в тому віці, я розумівся на вазі. Я бачила твою дружину. Я їй багато чим завдячую. Воно і видно. Всі ви женитеся, щоб потім завдячувати. Достатньо благородна формулка, яка заміняє ще більш благородну. Я її люблю. Мені її жаль. Дивно, якби було не так. Але вона не пропаде тобто стане допомагати комусь іншому, і хтось інший їй буде знову завдячувати. Ти вибач, але невже так багато важать жіншині гроші, зв'язки, квадратні метри, заплющені на все очі, те, що нині називається мудра жінка? Якщо у тебе їх нема, багато, а самому заробити? Буває, що ти не можеш. Вибач, зараз не до цього, але я не могла витерпіти. Це мене зміцнює, значить, я не такий уже тобі байдужить, значить, не такий, ти чогось не договорюєш, значить, не такий уже й хороший, якщо живеш з однією, а думаєш про іншу, і не такий уже й поганий, якщо пам'ятаєш добро, тобі треба часом прикусити язика, знаєш, я теж постійно думаю, краще сказати чи краще не сказати чи такий уже великий гріх назвати словами те, що інші давним-давно бачать і давним-давно чинять? Скажеш, і тим урятуєш душу. Але дивна річ. Чим більше ти розкажеш, тим менше ти можеш мріяти. Мрії нічого не дають. А хіба все повинно щось давати? Без них життя стає довгим і безконечним. Саме те, про що мрієш. Вибач, я не хотіла. Нічого. Яке це вже має значення? Ти будеш за мною плакати? Буду. За всіма плачу. Багато їх у тебе було. Могло б бути багато, але не було. Ти перебирала? Ні. Я чекала блискавки. Тобто, як тобі сказати? Це якщо у тебе підламуються ноги і вискакує серце, коли ти дзвониш по телефону. Але якщо по тобі біжить струм, коли ти когось несподівано бачиш. Це теж воно. А є ще дуже багато ознак. Їх не сплутаєш. Після такого не хочеться аби як. Але для чого цей електричний стілець? Все-все-все, закрили питання. Це так, або кількість, або якість. А може бути велика кількість якості? Смієся. Це добре. Усім відпущена однакова кількість. Справа лише у секреті ділення.